Hasteko uh, totalment... arduradun politikoek beren hautuak asumitu behar dituzte, hauez osuki responsable izanez. Berzalde, hajera leku bat behar da jendeen errezzebitzeko, balintza duen bat zuetan, guk BBF-a baginin. Lantalde profesional bat bazen ere, asilio eskaira ezagutzen zuena, hizkuntza eta kultu ranistasuna ere ba. Hots lantalde profesional eta seriosa, siek son eki den institu niveau da de Direixo Departamentalgunzial. De la... euh... Eta erakunde batzu ere ohmad jaunaren inguruan hor ziren bai eta departamentduaren zerbitzuak ere eta bukatzeko lekuko jendearen parte hartzea beharrezzkoa izan da, elkarte eta laguntzaileen bitartez. Aterbearen aldetik box elementu hauek dagen artean ustartu ditu eta horrek denak erakusten du zerbait egin daela. Ça, c'était un peu nos, notre travail nous, au niveau d'ATRBA et que ça, ça peut le faire. Galdera zaila da hau bi mila urteak hartio hasio eskaera egiten zuten ehuneko laurogoiak egrefusiatu estatua lortzen bazuen gaurko eunean bersallderatze bat gertatzen aida. da. Ega nahi baita ehuneko hogoiari Estatutu horri ardietxia zaikola eta ehuneko lauro goiari beriz errerefusatu. Estatu hori gabe gelditzen diren presunak paperik egabe gelditzen dira. Horrek kejan nahi luke gisa, asilio eskaira desmarcha horretan sahaazipresunak ere egizko horretan direla paperik gabe gelditzekoan epe luzeko eksilio egoera batean jamarka horretan gainekoan. <tose> Ofprak eta zendeak asilio eskaera errefusatzen badute asilio errefusatze hori Schengen Espazioko erialde guzietako ere balila Zun Schengen.